Солодкі мої, два дари, спущені нам з горної скрині за многотрудною доль земну, це дитинство і любов. Ба й нині, коли прихилю сиву бороду до лежниці, крізь пергамент повік засвітиться, зарум'яніє паляниця сонця мого далекого дітвацтва. І запахнуть млосно чебреці, Захолодяться м'ятними росами п'яти, Закличуть у пахливе марево Бом бляшаних дзвоників. Десь там, на грузькій ріні, Залишився мій дрібний слід, З якого п'є синишка. Десь там, моє чіпке ручення Держить материну руку, Що пахне молоком, Десь там розсвічені зорями короткі ночі легінства, і м'які, як перосойки, дівчачі губенята. Втворяю скрипучі двері пам'яті в оту. Синю зиму. Нас, дітей, повна хижа. Живемо собі, як воробки у стрісі. Де що знайшли, клюнули, Де притулилися, заснули. Сокотила нас дика баба. Ревеш з голоду, дика баба забере. Спати не хочеш, теж бабою пужали. А на бабин вечір перед Різдвом Бабі лишали варішку страви на столі. Так хотілося її доїсти, але зась баба розсердиться. Дика баба гналася за тобою, коли, стромивши босіно женята, в яворові корчулі летів на заледенілу ріку, а там ковані дуги нарізають лед, морозом пікає литки – Ззаду свищий фурчить снігова повітруля. Душа, як потя, що вихопилася з кліті, Ледве встигає за тобою. А ввечері шморкаєш і чихаєш, То баба-чихавка теребить у носі І мати запарює тобі китиці примороженої калинки. А під сволоком кліпає лампа Дівки і жони обсіли лавиці прядуть. У вплітається нитка співанки. Була любов, була, Межі нами двома, Розмила, рознесла каламутна вода. Бодай то та вода Камінем заросла, вона нашу любов розмила, рознесла. Любосте, любосте, Гіршась світ болисти, болість перебуду, любов не забуду. Болість перебуду в постелі лежачи, любов не забуду по світу ходячи. З морозним димом до хижі захапуються молодюки. Хто з дрівцями в руках, хто з решетом смаженого пасоняшника – а вкотрось, в котрось у рукаві булькає, склянча з вином. Битяр з казними очима оббігає дівочу лавицю і збитошно затягує. Ой болитня головочка, ой болитня мало. За Марічком увечері, за Анице в рано, за Марічком увечері, як ся звечоріє, за Анице болить рано, як когут запіє. Порскають сміхом, ховають очі за веретена, доки якась сміливиця не сікане і свого закута. У лісі на врісі сова огень креше, та то пес не легінь, що з дівками бреше, дати би муддати дати солі полизати, аби він перестав за дівок брехати. Хлопець примирливо кладе долоню на серце і клонить голову перед фраїркою. Гей, любов, мамко, любов, любов не дурниця, так ми з'їла любов душу, як коноплі птиця».